Välkommen till avsnitt två utav Stickwearas podcast. Och vi som sänder idag, vi heter... Maria. Och Edin Och vi glömde att berätta det förra gången, men den här gingen är inspelad av Anna. Hon spelar den på sin nyckelärpa. Visst är det fint? Helt fantastiskt. Hon är så otroligt duktig. Och visst passar det bra till stickning? Folkmusik och stickning känns ju som en riktigt grym kombination. Absolut. Mm. Och apropå stickning så har ju vi faktiskt i helgen varit på Stickfest i väst. Inte bara du och jag utan alla medlemmar i vår lilla podcastgrupp. Men vi tänkte faktiskt inte prata om det idag för vi har ett helt fullspäckat program ändå. Istället så kommer dagens avsnitt att innehålla... En presentation av Eddie. Spännande eller hur? Vi kommer prata om vad vi sticker på just nu. Och våra reverie-favoriter som har ett färgglat tema. Vi kommer ha veckans gantips. Och veckans designer. Och så ska vi avsluta det hela med ännu en tävling. Och eh, veckans tema är... Fler färgstickning! Eftersom det här är första gången du är med, dig, så tycker jag att du ska presentera dig lite. Okej då, om du tjatar. <laughs> ja, mitt namn är då egentligen Evelina, men jag kallas för Eddy. Och jag är väl mer känd som Eddie. Inom den här lilla stickvärlden som vi har. Jag är 27 år gammal. Ur göteborgare som har flyttat in och ut ett par mm. gånger. Men nu har flyttat tillbaka igen. Jag bloggar under www.eddysblogg.wordpress.com Och heter också Eddys blogg på Ravelry för enkelhetens skull. Hur kommer det sig att du började sticka? Oj, det var en jättebra fråga. Jo... Jag har jobbat som konståkare under flera år och satt där i turnébussen och insåg att jag behöver något att sysselsätta mig med. För jag kunde inte ta med min symaskin som jag annars hörde på med. Så då fick jag för mig att jag skulle virka en bikini. Fick ett projekt att börja ja. med? <laughs> och jag hade aldrig virkat innan, jag hade inget mönster eller något sånt där. Men det var någonstans i Frankrike och jag gick in i en garnbutik och lyckades på något sätt med teckenspråk och olika maniker förklara vad jag vill ärende och vilket eh, garn jag behövde och sådär. Eller jag visste inte det, det var ju de som fick eh, visa mig. Eh, och de till slut så var det som att de la fram olika garnar och så fick jag välja bland dem och så tog jag ett. Eh, och så gick jag hem och satte mig framför Youtube och började greja. Var det en trekantsbikini? Det var faktiskt en trekantsbikini men jag gjorde det som typ två ven och så sydde jag liksom ihop däremellan så det blev som en liten kupa. Avancerat? Ja, det var lite <laughs> avancerat. <laughs> Men sen så blev det liksom inte mycket mer än så. Jag fortsatte väl att sticka lite grann och virka lite grann. Sen gick jag på ett stickcafé på Redbergsskolan. Och så träffade jag Anna, vår podcastmedlem, och även Elin som vi pratade om i förra avsnittet. Och de kom in där och då satt jag i ett, i ett hörn och virkade en mormorsrutesjal- Utav eh, min farmors eh, eh, gamla broderigarn. <skratt> <skratt> För att jag tänkte, det är bra, jag broderar inte. Och det var ju gratis garn. Man tar så, vad man har väl? <skratt> ja, lite så. På den tiden i alla fall. <skratt> eh, och på något sätt så tänkte man dem, och så ja, Vi de, måste de, hjälpa henne. <skratt> lite så. Så de tog mig under sina vingar där. Och introducerade mig till Ravelry. Och sen var jag fast. En hel del sig. Ja, lite så. Vad stickar du helst? Ja, alltså jag stickar ju helst med flera färger. Ja. Jag älskar flerförsteckning. Jag tycker att det är så det är så härligt metodiskt. Och man drar de här trådarna om varandra. Och det blir så vackra mönster. Och jag är väldigt svag för de här riktig, mm. riktiga, riktiga färgexplosionerna. Men även ja, men Islands mönster ja. i lova färger. Jag Mycket traditionellt. Det är så, vackert. så vackert. Ja, visst är det. Ja. Men du, vad sticker du på just nu då Maria? Jag håller på med en spetskofta. Okay. Eh, I ett garn som är kofta, Ett ekologiskt garn. Jag kan länka till det sen. Mm. Det är, det är så alltså gjort av en bomull som inte är blekt och inte färgad. Utan den har växt i olika nyanser istället. Just det. Det är ett fascinerande. Och det känns absolut inte som bomull. Jag tycker inte om bomull. Men... Man, man kan till och med riva av garnet med ja. just fingrarna. Det är helt... Oh, jag tycker jättemycket om det. Så... Vad blir det för kofta då? Vad är det för mönster? Det är ett eget. Såklart det är Så jag sticker den uppifrån och ner och... Och svetsmönster på bröstet och på ryggen och så är det slätstickat på ärmarna. Det skulle bli så spännande att se den klar. Det ser verkligen lovande ut nu. Tack! Ja. <laughs> Vad stickar du på? Jag har faktiskt börjat sticka på en Lobelia. Oh. Mm. Det är en liten, lite mindre kofta i laceweight garn som går ungefär till midjan. Och det som är så speciellt med den är att det är en vanlig raglan kofta Men själva mönstret, spetsmönstret, det är liksom i raglanökningen. Ja, det är så fint. Mm. Så hela koftan är egentligen avistickad. Och så liksom är det, växer det fram små spetsblomor i, i raglan. Och vad är det för garn? Eh, jag stickar i Tante Koftas också faktiskt. Fast ja. hennes eh, handofar är angora, merino Blandning. Och den är så fin. och ja, jättefin. Och det är så mm. roligt för att eh, det här var en udde härva som jag liksom bara var tvungen att ha för att den var så vacker. Men jag trodde liksom inte att det skulle räcka till någonting speciellt. Men sen jag såg det här mönstret så jag insåg jag att det blev en perfekt match. Det är ju perfekt. Och ja. har du hittat mönstret? Eh, det kommer från en tidning som heter Pom, Pom Quarterly. Eh, som ges ut, ut av eh, de tjejer som har garnbutiken Loop i London som vi pratade om förra eh, veckan. Och det är en väldigt, väldigt mysig den är liksom lite vintage-inspirerad. Ja, väldigt... Det, det märks att man ner mycket tid på, mm. på bilderna. Och det ska verkligen vara ha mm. vintage -tiden. Och det är en sånt här matt-papper. inte mm. det, det här blanka magasinspapperet, utan det är matt. Och, ja, ja, men jag har väldigt, väldigt eh, fin tidning. Och jag är en lycklig prenumerant av den här då. Ja, för den fick du. Ja, hittar min eh, fantastiska pojkvän i födelsedagspresent. Så att ni som har pojkvänner där ute... Önskar er en prenumeration på pom, pom Quarterly kan jag verkligen rekommendera. Mm. Sticker du på något mer? Egentligen så håller jag på med min mammas tröja. En PC Åh, så fin. Det är Rowan Felted Tweed. och Jag är på ärmarna och det brukar vara då jag tröttnar. <laughs> så den har legat lite på is så länge. Och sen är det de här vantarna som jag pratade om i förra avsnittet. Mm. Och de, det tar nog ett tag innan jag kan visa upp någonting på dem. Men det är Vanta som ska vara med i ett häfte. Men det kommer. Ja. <laughs> Och vad har hänt i veckan då? Alltså det allra största som har hänt i veckan det är ju att vi har börjat sända Stick ja. With Us podcast. Det är det, helt sjukt. Ja, och det är så <laughs> roligt för att alltså, vi har liksom blivit nästan tagna med storm. Det, vi har haft över tusen nedladdningar bara den här första veckan. Jag kunde inte ens drömma om att det skulle bli så. nej Jag är helt fascinerad. Alltså. Och alla är så glada och trevliga och liksom tar emot det här på ett sånt positivt sätt. Och till och med våra underbara kollegor i stickpodden tar emot oss med öppna armar ja. och vill bilda ett podnätverk med oss. Så det är helt fantastiskt. Och det, det vill vi ju jättegärna. Såklart klart vi vill. Ja, ha poddträffar. Absolut. Så att det är alltså, tack så jättemycket allihopa. Det är liksom, det är bara bankar i bröstet när vi ja. tänker på det. Och tack för alla som har länkat från sina bloggar. Vi mm. har hittat flera stycken som har länkat och det är jättekul. Ja. Så... Helt fantastiskt. Och ni får inte missa Ravelry-gruppen, eller? Nej, just det. Vi har ju en Ravelry-grupp också. Så om ni söker på Stick With Us så kommer ni hitta den. Ja. Mm. Eh, ja. Och vi länkar ju såklart. Självklart. Men sen så vet jag ju också att det finns något annat väldigt, väldigt roligt som har hänt i veckan. Ja. Kan du berätta lite om det, här? <laughs> jo. Eh, mitt första mönster har blivit publicerat i en tidning fantastiskt. Är lite första mönster med första publicerade ja. mönster. om man säger så. Enligt en riktig sticktidning. Mm. Ja. Ja, det är jättekul. Och jag är, tycker det är jätteroligt mm. och jag har fått jättemycket snälla kommentarer om det med det är jättekul mm. och jag har väntat på det här väldigt länge. det har nästan gått ett år sedan det blev bestämt att jag skulle vara med så jag har fått hålla det här inom mig. Och det har inte varit det lättaste. Nej, det förstår jag. Men mm. Och sen fick jag en glad överraskning att den hamnar på första sidan också. Och oh. det, det kunde jag inte ens drömma om. Vi var, det var så. helt jättekoolt när du ville uppbilda Och så bara, shit ni på omslaget. Ja. Och för er som inte har sett den här så är det i tidningen The nitter Och det är en fantastisk spetsskal. Som Maria har stickat. Och designat. Så, och sen, jag fick ju den faktiskt teststickad innan jag skickade in den till mm. tidningen. Av Anna då, podcastmedlem mm. Anna. Och Karolina, Carolina. så jag får ju tacka dem också. Såklart. Än en gång för hjälpen. Att, för hade inte de testticket den innan så hade jag nog inte vågat skicka in den helt oredigerad. Or Det var riktigt kul. Vad har du gjort i veckan? Ja, vi har ju faktiskt haft en liten klädbytardag i vår lilla stickpoddsgrupp. Och för er som inte riktigt vet vad det är så var det så att i söndags så hamn, samlades vi allihopa hemma hos mig med stora Ikea-kassar med utrömsade kläder <laughs> som vi inte längre ville ha men som inte var något fel på utan bara liksom man kände att nej men den här prickiga blusen det är nog inte min grej ändå. Och sen så la vi allt i en hög och så hade vi lite gratisaktion och vi, vi bytte och kollade runt och vem passar den här och vem vill ha den här. Vad kul. Ja, så det slutade med att alla fick väl med sig i alla fall en på som är med nya färska saker hem. Och sen hade vi nästan fem påsar. Som vi ska skänka till eh, second hand. Det är jättebra. Så. Så Det är det... god sak det med. Aha. Så det kan jag verkligen tipsa alla om där ute. Att eh, ha en dag med alla era vänner. Hur har det gått med den där t-shirten. Som du stickade på i förra veckan. Den är klar. Är den med? Ja. Och jag blev jättenöjd. Uh, jag vet inte mycket jag berättade förra veckan. Men det är en t-shirt som jag har ett spetsok ok mm. och holkärm. Och det är stickat i Pickles merino tweed. Men det garnet ska vi återkomma till sen. Ja, väldigt härligt garn faktiskt. Verkligen. Och mm. Men du, har du avmaskat någonting? Ja, men det har jag ju. Ja. Mitt stora projekt är egentligen ja. <laughs> klar Vinterns projekt. Ja, jag kan knappt uttrycka min glädje i jord. <laughs> jag har ju stickat en klänning i flerfärgsstickning. Ja, I bomull. Äh. På stick och två och en halv. Jag vet, nu när jag säger det så här så verkar jag inte klok. Jag skakar på huvudet nu alltså. <laughs> Men det var, och det var... Dessutom så det är en teststickning. Så att jag hade ju en deadline. Ja. Men det är en jätte, jättefin A-linjeformad klänning. I två färger. Jag valde vitt och ett jättefint korallfärgkant. Min favoritfärg. Mm. Och så det är stora runda blommor på. Marimekoblommor kan man exekt. också säga. Och klänningen heter mm. Mecko. Och vet du vad? Här i veckan så fick jag lära mig att Mecko betyder klänning på finska. Jaha. Uh -huh. Det ser man uh -huh. det visste inte jag. Nej. Hoppas jag. Så att det, Va, det... Vad betyder Marimekko då? Ja, det vet jag inte. Jag hoppas att det nu betyder detta så att inte jag inte ljudig ja. <laughs> Jag har fått lära mig det i alla fall. <laughs> <laughs> um... Nej, men jag älskar den och den är... Det är verkligen... Jag har aldrig stickat något sånt stort. Nej. Eh, eller jag... Jag hårdstickade ju den verkligen. Ny, Min mm. nyväcker intensivt. Ja för du trodde ju verkligen att du skulle hålla deadlinen. Nej och det gjorde jag inte heller. Nej men det var så Nej, tio dagar tror jag jag på. Ah. Men eh, eh, på ett sätt var det rätt skönt att ha en kniven mot strupen. För att det var ju vissa stunder när jag ville bara slänga den här grejen i väggen. Och, ah. eh, för att jag var så trött på den och bommel Det skär ju in i fingrarna så. Ah. Eh, men, och det är så stumt. Ja. Ah. Äh, men nej men det var, annars hade det nog inte blivit klart om jag hade inte haft deadline än, och jag älskar den nu och eh, tack så jättemycket till Kirsten Jensen som har designat den här fantastiska klänningen Helt och, otroligt och, och de som var på Syv har ju sett den Ja För du invigde den ja, där Ja det gjorde jag, oblockan <skratt> till och med jag var tvungen att ha den <skratt> Och jag fick så mycket komplimanger och det kändes <skratt> så skönt och ja, nej, jag trivs verkligen i den Ja den är jättefint Och vill du veta det bästa av allt? Det totala priset för klänningen är 80 kronor Det är ju fantastiskt Jag kommer över så här utförsäljningsfärger På Stoff och stil i Bomull här är ja, Det är det. inte dåligt ja, Så billigt det. kan man inte Nej. komma undan Det är billigt att sticka mm. ja, Eller hur Men när vi ändå pratar om det Du har ju också stickat ett jättestort flerfärgsprojekt Ja, en bohuskofta mm. Det gotiska fönstret I rosa Det är så fin ja, Jag tycker jättemycket om den men den har ju tagit sina tid då. Vad tog det inte Nio veckor. Nio veckor. Vi tog tretton månader. <laughs> Men fast det var ingen intensiv stickning då. Den, under sommaren kunde man inte sticka i den för att det är ju Angora i Ullen. Men jag har haft vissa intensiva perioder och till slut den är den klar. Och jag är jättenöjd. Och jag det förstår jag Jag tyckte verkligen om allt så här. Finishing. Och uh -huh. Jag stickade den. Och, för jag, jag stickar den runt. Ja. För jag förstår inte instruktionerna. där. Den, alltså, ärligt talat så är ju de gjorda för att stickas på stickmaskin. Ja. Det, jag förstår inte att man ska dela upp allt. Så, så den är stickad helt, helt runt ja. och uppklippt. Just det. Och jag är så otroligt peppad. För jag ska ju faktiskt också börja sticka en bohus, Ja. Mm. Fast blå blomman. Den fick ja, jag i jordklapp nu i kittet. Så att jag är ja, jättetaggad. Mm. Men jag tror nog att den får vila lite till. För nu känner jag att äh, stora projekt får... Äh, Får ligga lite innan ja. jag börjar igen. Och ifall man vill sticka bohjusstickning så finns det ju en mittalång. Just Så vi länkar till det också. Självklart. Om du vill vara med. Det är fortfarande lite aktiviteter. Så vi är två som är klara. Pollyver och, och jag. Mm. Men det är ett igen kvar. Ja, så. det ska bli spännande med. att följa. Men eh, vad ska man tänka på då när man ska sticka med flera färger? Har du några bra tips? Jag tycker det viktigaste är att ha ett bra garn. Ett lämpligt garn. Mm. Man kan ju givetvis använda vilket garn man vill. Det beror lite på att man vill sätta ribban. Ja. Jag skulle säga att bomull som jag sticker i det är ett ganska olämpligt garn egentligen. Det är att sätta ribban väldigt högt. Ja. <laughs> och det är ju för att bomullsfiben inte gifter sig så bra med varandra. Den tussar inte ihop sig som, som ull gör. Vilket gör att det blir svårare att stika. Alltså ja. när man syr eller virkar och sen klipper upp. Um, och det fyller inte lika nej, bra Nej det gör det inte Och det är väldigt mycket viktigare att man Att man har en jämn baksida Att man mm. drar trådarna jämnt hela tiden när man stickar Just eftersom det inte fyller um, Och eftersom ja. den inte blockar lika på samma sätt heller det, nej, går liksom det är stumt liksom inte att töja ut det sen nej. Uh, Och anledningen till att jag stickade i bomull Det var ju och såklart för att jag hade regerstraschen mm. uh, <laughs> En stor uh, Amount of yardage <laughs> Till en <Ja>. låg peng <laughs> uh, Men också för att jag kände att jag ville göra sommarklänning Ja. Jag vill inte gå runt i en tjock ullklänning på sommaren jag vill ha bara ben och bomull Ja, alltså en kortärmad klänning eller klänning utan ärmlös mm. klänning mm. i ull. Det känns, det känns inte som att man har så mycket nytta Nej. av det. Nej, jag kände det. det. Um, som sagt så ett bra garn är viktigt. Lin är inte heller ett bra, bra flerfärgstiftningsgarn. Det är samma som bomullen där. Det gifter sig inte och det, är inte, det formar sig inte riktigt heller på Nej. det sättet. Jag tycker inte riktigt om alpacka heller. Nej, varför inte? Eller alpaca, jag tycker om det men inte till fler Jag tycker det är lite samma sak där. Det är lite mm. för medgörligt mm. om man säger så. Och sen, det filtar ju inte heller. Nej. Och det fyller ju inte. Nej. Jag är helt med i det där faktiskt. Det är lite för glatt. Mm. så där. Men det allra viktigaste att tänka på, det tycker jag, det är de här garnen som löper på baksidan. Mm. Att man inte drar för hårt, man drar jämnt hela tiden. Man flyttar ut maskerna på stickan mm. hela tiden när man sticker dem så att man märker att man har ett bra avstånd. Mm. Och sen att man drar trådarna om varandra. Jag sticker aldrig mer än 3-4 masker innan jag drar trådarna om varandra oavsett om det är samma färg som fortsätter sen. Nej, jag ty det tycker jag också är viktigt. De brukar säga åtta. Mm. Men jag tycker nog att man får ha betydligt tätare. Ja, men det tycker jag också åtta. Speciellt om du sticker vantar och sånt. och ja. tummar fastna i, i de här trådarna. Och, nej, Nej, det är inte bra. Det tycker jag inte heller. Men har du eh, stikat någon gång med virkad eh, kant? För jag har bara nej. sitt i mina. Ja, det har jag med. På sätt och vis så gillar jag grejen med att virka. Eftersom man då får... Man kan använda garnet så att det blir samma elasticitet mm. i sömmen jämfört med en sytråd. Mm. Det är ju lite mer stumt. Men det blir också väldigt klumpigt. Mm. Så jag föredrar också att sy på symaskin. Mm. Det känns lite så här osäkert också på något sätt och vilket tycker jag. På ja. symaskin så kan man liksom sy flera gånger och jag sitta bara... på och... Man kan eftersy i ja. <laughs> Det gjorde jag på min mm. bohus fast jag är... Jag hade nog inte behövt egentligen. För den blir, det blir väldigt, väldigt ja. tätt. Men man vill ju ändå inte ta risken på något sätt. Nej, nej, nej. Inte när man mm. lägger ner så mycket tid på det. Nej, men mitt eh, bästa tips eller egentligen det är nog bara att våga testa, ja. prova. Absolut. jag fel, gör rätt. Och är man rädd för att stika, testa. Gör, en, gör bara en handelsvärmare och mm. testa och klippa upp den. Mm. Om ni vill lära er mer om att stika så kan ni titta på Juniangs eh, tutorial. Hon är chefredaktör på Interweave Nits. Mm. Men vi länkar till hennes tutorial också. Såklart vi gör. Och såklart är temat för veckans Ravelry-favoriter fler flerfärgsprojekt. Ja, och vi har plockat ut det på favoriter. Både sådana som vi har stickat och som vi vill sticka. Ja, och sådana som vi inte har stickat och som vi inte heller vill sticka. Men som vi ändå tycker är fantastiska. Som bara behöver lite extra uppmärksamhet kanske. Ja. Eh, och alla länkar hittar ni såklart eh, under våra show notes på bloggen. Adressen dit är stickwithuspodcast.blogspot.com Maria, vad har du för första favorit? Min första heter The inga Hat, som är gjord av Chile McDonald. Jag har stickat den här själv och jag tycker den är så himla fin. Det är ett lite folklormönster, mönster med medanjonger kan man säga. Mm. Och eh, originalet är stickat i Knitpix Merino Style, DK. Men eftersom Knitpix är ganska svårt att få tag på. Man kan ju inte få tag på det här i Sverige. Nej, och, och inte om man är på semester utan att heller nej. För det säljs inte i, but i butiker. Men jag stickade i alla fall i Rauma Mitu. Som är en ull och alpaca-blandning. Vilka eh, färger? Min är rödvit med en oh. mörkblå kant. Gud vad fint och var norskt. Ja, väldigt norskt. <skratt> <skratt> och eh, nu är det en, en liten sak med det här mönstret. Det är att man bör börja högre upp på, på eh, charten. Och det är ingenting som jag kom på själv. Utan om man tittar på gamla eh, projekt så ser man att väldigt många har kommenterat detta. Och jag började på varv 20. Men det är nästan lite så då, där också att den blir lite för toppig. Jag vill att den ska sitta helt tajt mm. på huvudet. Annars får man en sån liten tomt nästan. Ja, okej. Okay, om den är gjord så lite baggy. Men mm. här är inte det. Den har liksom en sån här krona på huvudet. Okay. Och Den vill man ju mm. inte ska sticka upp så. Så att, eh, ja. Ni kan ju alltid göra stickprov och kolla hur många varv det går. Mm. Per centimeter eller decimeter. Och utgå från det. Men jag började i alla fall på varv 20. Och eh, man man sticker en lättis fläta först och det tycker jag är så himla fint. Ja, det är jättefint. Det gillar jag. Och mönstret är dessutom gratis så det är ju bara att det är bara att lägga upp. Ja. Fantastiskt, så ett bra tips. Ja, och ja. ditt första? Ja, eh, mitt första tips det är en halskrage som heter Dikoralle ontas mer. Alltså korallen och havet. Eh, och det är designat av Alexandra Widmeier. Och det finns faktiskt bara elva projekt på Ravelry på det här eh, halskragen. Så det är ju en liten, eh, liten godbit som ja. är värd att lyftas fram. Du är det dags att det blir lite fler. Ja. Och det som är så speciellt med den här då, som jag tycker om det är att den är så himla... Den ser liksom tredimensionell ut i mönstret. Mm. som ett, Det är lite så här kalladioskåpseffekt nästan. Ni vet mm. de här stenarna som snurrar runt i olika färger. Och, eh, ja, den är riktigt, riktigt cool. Och det är Femligt perfekt annorlunda. också att använda till... Eh... De här galerna som man har i olika. Mm. I fler färger? Ja. Hon har ju stickat den i två stycken gradienter. Och hon har använt Köpelwolles gradienter. Mm. Och det är häftigt för då, då blir det liksom att den ena färgen ändrar färgen åt ena hålet och den andra åt andra hållet. Eh, och den här tjejen, alltså, hon gör många häftiga och annorlunda mönster. Eh, jag är nog. Nu... Googlade runt lite på henne där och bland annat har hon en tröja som är flerfärgstickad med ett hundspann på magen. Mm -hmm. Riktigt coolt faktiskt. Mm. Om man vill ha djur på tröjan. Ja, först <laughs> inte. Eh, och den är stickad på sticker 4,5. Eh, och enda eh, sandkornet i ögat där är då kanske att den kostar 5 dollar. Det kan jag tycka kanske är lite mycket för en halskrage. Men alltså, den här är så himla häftig, så det är faktiskt värt det. Ja, den är lite annorlunda. Ja, du kommer garanterat vara ensam. Då ska jag ta mitt nästa. Mm. Eh, då är det faktiskt ett par strumpor som vi båda två har stickat. Just det. Riot of Colors av Stephanie van der Linden. Mm. Och det här mönstret finns i boken Sock Knitting Around the World. Ja, exakt. knitting, socks, knitting around socks around the world. Around the world. Uh. Vi, och den boken rekommenderar vi verkligen. Ja, helt fantastisk. Den innehåller säkert 20-24 mönster, någonting sånt. Ja, jag kan och säkert hälften av dem vill vi sticka. Absolut. Hur många Men, böcker är så? Ja, vi får nästan ta en recension på den i ett annat avsnitt ja, det, kan, det är ett helt annat avsnitt. Det kommer ta tid annars alltså. Ja. <laughs> och de är stickade i rega. Fast det går egentligen med vilket tungt sockgarn som helst. Mm. Jag stickade mina i opal. Och du? Jag stickade du? ett nystan fabel. Och ett nystan eh, cascades eh, sockgarn. Mm. Mm. Okej. Okay. Och Jag stickade ner på 2 mm-sticker. Mm. Jag vet att det, jag behövde gå ner ganska mycket i storlek där. Jag tror jag var på 2,25. Men mönstret rekommenderar jag nog 2,5. Så vi har gått mm. ner, ner båda två då. Ja, och ändå så man behöver ju tänka sig lite grann när det är flerfärgstickade strumpor eftersom det inte är så elastiskt. Men det enda jag inte gillar riktigt det är uppläggningskanten. Mm. Men den gillar jag. Ja, <laughs> det gillar... alla är olika, ja. Det är en väldigt speciell upplevningskant. Man, man stickar ju nästan tio varv fram och tillbaks innan man eh, sticker ihop dem i en cirkel om man säger. Och när man gör sitt sånt cirkelvarv så vrider man kanten runt hela tiden. Så det blir som en twist det blir som en twistad kant helt enkelt. Ja. Jag tycker den är stenkorn men du tyckte det inte om den. Ja, jag var lite, <laughs> lite tveksam. Mm. Men det var i alla fall mitt andra. Vad är ditt andra? Och det rekommenderas. Ja. Eh, mitt andra det är en kofta. Som heter Gitane. The Sea Green Version. Och den är designad av en kvinna som heter Marilyn Lynx. Eh, och det är en väldigt häftig kofta tycker jag. För att eh, den stickas liksom. Eh, den innehåller både flerfärgstickning och spetsstickning. i en kombination. Ja, fantastisk kombination. <laughs> eh, och den stickas liksom från sidan. Man börjar liksom mitt fram. Och så stickar man runt hela vägen. Och sen så kommer man ut på andra sidan igen. Mm. Eh, och den är... Alltså, den är så himla vacker. Det är liksom nästan sagolika bilder. Ja. Eh, nästan lite odemolli-style ja. skulle jag säga, men mycket tunnare. Den stickas ju i laceweight-garn. Men vad är det för stor uppe stickorna då? En eh, stick i tre är det. Okay. Eh, och det mönstret finns på Ravelry. Kostar 6 euro. Och det tycker jag är... Perfekt, pris faktiskt. Det tycker jag, jag, jag med. Ja. Det, det, det är det absolut ja, värt. Och väldigt annorlunda. Jag är nog lite sugen på den faktiskt. Och tittar bara på bilderna. Oh, gud, ja, gud ja. de är jättefina. <här> har du något mer tips? Ja, Showfly. Oh, Det är showfly. En, en tröja av Kate Davis. Nu, nu är ju inte hon en... Hon, hon har ju gjort väldigt mycket fint. Alltså. Ja, har hon ingen dålig strejt? Nej, det är hon verkligen inte. Men jag vill ändå lyfta fram det här mönstret lite. Mm. För det är inte AUL som man säger så, som är det absolut <laughs> mest populära. Men den här, det här mönstret kom från Twist Collective Winter 2012. Men det går ju fortfarande att köpa på Ravelry. Men det är i alla fall en vit eh, tröja som har ett eh, mönster ne ned till, på machetterna runt halsen och ner till, eh, vad säger man, ner till kanten. Ja. Och jag tycker faktiskt att det är lite bohusinspirerat. inspirerat mm, jag, Det kan jag hålla med om. Jag vet inte riktigt vad jag får det ifrån, men det är svårt att beskriva hur den här ser ut. Ni måste bara titta. Och då går ni in såklart på show notesen på ja. vår blogg. Och eh, den originalt är sticket är Romney Ridge Farm Hand-dyed Sportweight. Och Sportweight är ju en svår. Jag mm. tycker att det är väldigt svårt att hitta något bra som passar till det. Mm. Men de, den är i alla fall stickad på 3,25 mm-stickor och mönster kostar 7 dollar. Mm. Och har ni där ute schyssta Sportway-tips, skriv på ja. bloggen. Vi tar gärna emot det. Eller Revly? Eller Revly ja, i våra forum. Perfekt. Har du något mer? men det har jag. Eh, ett par strumpor till faktiskt. Eh, de heter Packers. Och de är designade av General Hågbuffer. Sånt fantastiskt. Sug på man. det namnet. <laughs> <laughs> eh, och jag har faktiskt stickat dem här själv. Och det är sockor som stickas bäst med en enfärgad tråd och en gradient. Det är perfekt, du har flera stycken sådana mönster som man ja. vet, vet man vad man ska göra med dem. Galen. Ja, de här konstiga gradienterna. Och det är lite samma med de här, de ser lite psykadeliska ut. Mm. <laughs> Jag verkar gilla det här kal kalidioskåpet som vi pratade om förut. Det blir liksom som en labyrint på hela sockan kan man säga. De är riktigt, riktigt häftiga, de måste ni gå in och kolla på. Eh, och jag har faktiskt stickat dem i en tråd eh, Drops fabel och en Drops Delight. Eh, och Delight är inte ett garn som jag är direkt förtjust i Nej. annars. Men det funkar faktiskt väldigt bra i det här mönstret. För att det blir så lite instängt i det mm. andra. Så att det, det blir inte det här luddiga som det kan bli av Delight faktiskt. Nej, det är lite matt och mm. lite... Nej, ja. eh, men det funkar jättebra. Eh, det enda man måste tänka på då, det är att de blir... Eh, mycket tajtare än vanliga socker. Mm. Även tajtare än flerfärgsocker. För att mm. mönstret eh, är byggt så liksom, att man inte stickar okay. varje värv för sig på det sättet. Utan, eh, eftersom man ska forma de här liksom, så blir det som en, eh, att man stickar liksom, lite på, på olika ställen på sockern. Jag vill, ja, jag är, exa, är det med riktigt? förkortade värv. Nej. Det var så länge sedan jag stickade. Ja. Jag tror inte att det är förkortade värv, utan man stickar liksom... Man bygger liksom upp som tre kanter nästan mm. kan man säga. Ja, det är lite svårt att förklara. Ja. Men vet du vad? Ni kan gå in och kika själva. För man vet, det är gratis. finns på Ravelry. Inte illa. Nej. Och en riktig, eh, riktig färgexplosion alltså. Hade du något mer tips? Ja, jag har en, en tröja på tal om tröjor med djur på. Den heter Hundred of Sheep. Oh. Och det är alltså en tröja som är helt fylld med stora får och jag tycker den är så himla rolig jag vet inte om jag skulle sticka den själv för jag kan inte riktigt se mig bära den men jag tycker den är så himla fin så jag, cool. jag tipsar er om att göra det istället för jag tycker verkligen om mm. den men det råder lite olika meningar om vem det är som är upphovsmannen till den här mm. för att mönstret det är en tjej som heter Sangmi Lee som har gjort den men sen så finns det en som heter Anna Nitter som faktiskt är från Göteborg oh. som eh, har gjort själva fåren då eller vad ska man säga, charten mm. eh, efter att hon såg en tröja en Kloet tröja som hon tyckte okay. den var alldeles på tok för dyr så att då gjorde hon ett eget mönster mm. men sen finns det ytterligare en som gör anspråk på det här mönstret som heter Wally 2 men jag vet ju inte vem det är som har gjort den men i vilket fall som helst så är mönstret gratis och vi hoppas ju att det är från Göteborg. Som det är klart, ja. Och mönstret finns bara i one size men man får hoppas att man har den storleken eller också får man räkna ja. om det. Och vill man inte ha en hel tröja med får på så kan man ju sticka bara några får kanske på oket eller på ärmarna. Eller, eller så kan man sticka en filt eller en kudde. Eller en... Filt har ju varit jättefilt. Ja. Så det är ju väldigt användbart mönster även om man inte vill sticka en tröja så kan man gå ner och ladda ner charten då. Ja, precis. Mm. Har du något mer? Alltså jag, jag har ju ett, en liten favorit ändå. Fast inte riktigt mönster. Utan mitt, min favorit. det är liksom Eller, eller det som jag tycker är det bästa med flerfärgstickningar ska jag säga. Det är att man kan mixa och matcha mönster hejvilt. Som man tycker om. Ja. Eh, jag till exempel. Jag håller på med en kofta. I eh, tjock eh, ekologisk ull. Från Max och Kattens Och då har jag bara köpt massa olika ryser. Massa olika färger. Mm. Och så har jag valt mönster från mina favorittröjor. En del här. Ehm, från mina favoritvantar. Mm. Byggt på lite där. Och så har jag liksom fortsatt så. Det är jättebra ja. idé. Och det är ett väldigt bra tips om man tycker det är tråkigt att sticka samma mönster hela tiden. För nu blir varje del en liten boost. Jag börjar mm. med uppe i halsen då, som är en Och så sticker jag första mönstret så här. Och sen så blir man så här. Shit, men jag sticka klart nu. Får jag välja vilka färger jag ska ha nästa gång och vilket mönster. Det är och så jättedöjde. fortsätter man så. Ja. Nu har den läggat lite på is i och med klänningen. Mm. Men jag är lite sugen på att ta upp den igen. Jag har inte jättemycket kvar. Jag har väl en, ja en trekvart kvar på armarna ungefär. Och även en trekvart på kroppen. Mm. Mm. Mm. Har du några bilder på Ravry på den? Ja, Jo, några. Men då är det precis i äh, startstadiet. Så att det är inget som är jättenär. Men jag är hoppfull om att den kommer, eh, den kommer plockas upp i UFO-korgen och sättas på stickorna igen. Då länkar vi i alla fall. Ja, men det kan vi göra. Så kan man följa dina framsteg. Absolut, jag kan ju lägga upp en bild nu. Det tycker om jag är absolut att det ska göra. Ja! Ja, då har vi kommit fram till programpunkten veckans garntips. Och idag ska vi tipsa om ett garn som Maria precis har maskat av i. Den här fina t-shirten som vi pratade om förut. Och det är såklart Pickles Merino Tweed. Nu får du berätta lite om garnet. Hur var det att sticka i? Det var jätteskönt att sticka i och jag gillar att sticka i tweed mm. för det, man säger, det, det växer ju fram som ett mönster i med alla mm. de här tweed-fläckarna. Så det är perfekt både för enfär, eller om man slätstickat mm. och eh, den här t-shirten har ju spets på och det blev också väldigt bra mm. för efter man skyllde upp det så det blommade det verkligen ut då. Och jag stickade på tre och en halv och det är ju det jag rekommenderar, eller 3 till mm. Och det passade utmärkt. Men det blev ganska glest eh, när du stickade, Ja, för det var lite det en tanke jag hade, eh, i och med att det skulle bli en vår sommartröja. Mm. Men sen tyckte jag att det blev fantastiskt bra faktiskt mm. till vilken tröja som helst mm. att använda tre och en halv. Men de har i alla fall jättemycket fina färger. Mm, verkligen. Och det som är så fantastiskt också det är ju att det är ju nästan 400 meter på ett åtminstone. 385 ja. meter på 100 gram då. Och de kostar 98 norska styck. Ja. Och till din jag gick det åt hur mycket? En och en halv. Oh, så det Gud. blir en billig tröja. Verkligen. Vi säger ju det, det är billigt att sticka. Ja. Eller i och för sig den ena där det gick ju faktiskt åt eh, jag stickade till och slut kan man säga. Mm. Men... Eh, Nej, det är väldigt drygt. Mm. Och, så jag kunde inte låta bli att köpa fler när Nej. jag var där senast. Men Pickles, de har ju en lagerbutik. Så man kan faktiskt ja. åka dit fysiskt och titta på garnerna. Och ja. då är det på torsdagar och lördagar i Oslo på ja. Rödelucka. Ja, och alltså bor man här omkring runt Göteborg så är det egentligen inte en jättelång tur att åka till Oslo. Nej. Så kan ni träffa mig på ett kafé också kanske. Ja. Jag hoppas att vi får passa på oss. Jag har två fluger i Och jag kunde ju såklart inte heller hålla mig när jag var i Oslo. För jag är på mig igen bland annat. Ja. <laughs> så att det blev tre nystar även för mig. Så att, ja, när jag är sugen på att sätta stickorna i, speciellt nu när du har pratat så gott om det. Ja, vilka färger köpte du? Två groa och en hallonröd. Oh, ja. det blir jättefint. Så det blir nog något flerfärgstickat. Det är ju ja. min specialitet. Det tror jag faktiskt att det skulle passa jättebra till. Och det har vi har ju sett innan. Eh, Fröken C, vad är det hon heter nu? Maria mm, Kalender. Just det, hon har gjort jättefina mm. vantar i just detta förpickels också. Eller det var en det. Så Det tycker jag vill länka till hennes blogginlägg om det. För det absolut. är ju fina vantar. Ja, och... Det hade inte varit min första tanke var att ha ett flerfärgstickning. Men nu när jag sett hur det, hur det blir mm. efter tvätt. Så mm. absolut mm. fantastiskt. Så Pickles med denna tweed. Tummen upp. Ja, tummen upp. Tjurro. I veckans designer kommer vi att presentera Kirsten Jensen. Och eh, hon är lite av en drottning över flerfärgstickningsprojekt skulle jag vilja säga. Mm. Och det är också hon som har designat eh, den här klänningen Meckop. Som vi pratade om innan att göra teststicket. Och du har ju kommit i kontakt med henne genom teststickningen. Mm, och vi har pratat en del och när jag frågade om vi fick göra en intervju med henne i podden så blev hon såklart jätteglad. Och vi kommer ju som vanligt då att lägga ut eh, hela intervjun sen om ett par dagar. Ja, på bloggen. bloggen. Så vi tänkte ju mer eh, dra ett sammandrag nu på eh, vem hon är och vad hon svarade på våra frågor. Och eh, hur kom det sig att Kirsten började sticka? Mm. Eh, hon började sticka när hon var ungefär 11-12 år. Eh, och det var hennes mamma som är textilkonstnär som lärde henne att sticka. Eh, och då var det så att hon alltid ville ha isle tröjor Hon hade en fascination för det. Men de hade inte råd helt enkelt. Så hennes mamma sa att eh, om jag köper garnet så får du sticka din egen tröja. Och då gjorde hon det. det var pedagogiskt? Ja, mm. När tog hon steget till att börja designa sina egna mönster? Kirsten säger att hon alltid har förändrat mönster. Hon har nog aldrig någonsin stickat ett plagg efter en hel beskrivning. Utan hon har alltid liksom anpassat dem som hon tycker att det passar både henne och även hennes son. Och så la hon upp en bild på ett projekt som hon kallade Old School. En tröja till sin son och den fick så många likes att hon bestämde sig för att göra ett mönster av den. Och det var hennes första... Ja, och vi länkar till det också. Mm, såklart. Eh, precis som vi verkar hon älska flerfärgstickning. Vilket är hennes favoritprojekt. Eh, ja, eh, hon älskar flerfärgstickning då, som sagt. Och hon säger också att slätstickning gör henne fruktansvärt uttråkad. Och att hon nästan mm. tar längre tid på sig att sticka ett vanligt slätstickat projekt än flerfärgstickning. För att det är så tråkigt. Eh. Och eh, hennes eh, favoritprojekt det är... En tröja som heter Snowfalling Falling on the Cedars. Som är originaldesignen till den tröjan som nu heter Kyllene. Som eh, finns tillgänglig på Ravelry. Och en jättefin tröja med... Väldigt grafisk med löv som växer liksom nedifrån och uppåt. Ja, den är jättefin. Mm. Hur går hennes designprocess till? Eh, hon säger att hon inte riktigt har någon designprocess. Utan att eh, orsaken... Eh, det, och det kanske är därför också som det är orsaken till att hon tar så lång tid på sig mm. att eh, få fram ett projekt just för att ja, men hon, hon, hon sätter sig ner och så, så ser hon en färgkombination hon tycker om eller ett diagram hon gillar och, eh, ja. och så börjar hon anteckna och sticka och prova och hon nämner också att ofta inte antecknar hon inte tillräckligt noga <laughs> vilket kan vara ett bekymmer eh, varför det tar också lång tid i hennes process då Kirsten är ju inte helt designer. Vad gör hon när hon inte designer? Eh, hon jobbar ju på ett museum. Eh, som konsthistoriker. Mm -hmm. eh, och eh, hon säger också att hon inte hon är inte intresserad av att vara designer på heltid. För att hon gillar just den här friheten med att, att kunna bli kär i ett eh, mönster. Eller en färgkombination. Och där efter jobbar då. Mm. Eh, är man designer så har man ju... Ett tryck på sig att man måste publicera ett visst antal mönster eller sådär Så, där. så att, eh, som det ser ut nu så är hon väldigt nöjd med att bara vara så kallad hobbydesigner Och det går ju bra ändå Det går väldigt bra <laughs> Hennes namn låter ju har hon skandinavisk påbrott? Ja det var vi tvungna att fråga ju ja. det är faktiskt så att hon är dansk-amerikan. amerikan. Okay. Mm. Hon har dansk familj på båda sidor Och hon har till och med kontakt med några av sina släktingar här i Danmark eh, Dock så talar hon inte språket men som sagt, de har behållit namnet. Vilket råd skulle hon vilja ge till lyssnarna som vill publicera sina egna mönster? Mm. Den frågan ställde vi till Laura Show förra veckan också. Och jag tycker att det är en väldigt eh, intressant fråga. Mm. Speciellt för det finns ju många där ute som vill göra egna mönster. Ja. Eh, och hennes råd var att du måste tänka på mottagaren. Eh, vad, vill mottagaren ha det du designar? Eh, och hon säger att Ravelry och Pinterest är väldigt bra källor. Till mm. att få en känsla för vad folk söker. Mm. Men sen också att. Så som hon gör är att hon, hon stickar till sig själv. Eller till familjen. Någonting hon tycker om. Lägger upp det på Ravelry. Och får hon tillräckligt många likes. Så gör hon ett mönster av det helt enkelt. Eh, och eh, det är ju fantastiskt. Mm, absolut. Och hennes sista råd är. Never underestimate the power of a free pattern. Eh, Lägg ut det gratis. Eh, kanske en månad som prov. Mm. Eh, eller eh, hela tiden. Så du får Du blir upptäckt som designer mm. Och det finns ju såklart både för nackdelar med gratismönster Men om vi ska diskutera det så får vi nog Lägga ett annat avsnitt för det att ha ja. Men som sagt, det är hennes tips Och hon har gjort så himla mycket vackra mönster mm. Har du någon förnit? Ja, Urban Mandarin Är nog min Åh, favorit Den är jättefin Det är, vad ska man säga Det är en och Som är väldigt Figurstickad. Mm. Och det är det jag gillar med hennes mönster. De är inte så här boxiga och sånt mm. som många andra är. Och eh, den här är i eh, ljusblått och mörkblått kan man säga. Ja, Ljus turkos och mörk turkos. Ja. Och sen har den en iCord kant i mandarin. Fantastiskt. Den är så ljusblottin. Ja, den. Om vi länkar så till den. Ja. Mm. Eh, och när jag jag igenom alla hennes mönster så följer jag direkt för en tre som heter Sankt Angelo. Ja, den och är också jättefin. när jag zoomade in på den så insåg jag, oj, det är samma blommor som på meko <laughs> Så att det verkar vara någonting där med de här blommorna. Men den är fantastiskt fin, är den. Mm. Hon har stickat den är grönt och grått. Härlig kombination. Ja, verkligen. Men sen gillar jag också en mössa som heter Painted Leaves. Med en sprakande färger. Hon verkar gilla organiska mönster. Mm, verkligen. Glö och växter. Mm. Kombination med starka färger. Ja, oh, verkligen. Så att gå in och kolla in Kirstens mönster. Verkligen, det, ni blir inte besvikna. Och då har vi kommit fram till det som jag vet att ni har suttit och väntat på. Nämligen vinnaren i förra veckans tävling. Och då hade man ju chansen att vinna Marias fina mönster, Crystal Chandelier Shawl. Fantastisk sköl som hon har designat. Tack. Shit, cool. <laughs> eh, och vi har ju dragit en vinnare med en sån slumpgenerator. Och Maria, vem är det som har vunnit? Eh, det är någon som heter Nornornasgan. Förlåt om jag uttalade fel. Grattis till dig. Ja, grattis. Eh, om du har en bloggerindogning så kan jag få tag på dig. Men det bästa är egentligen om du... Maila till oss på mm. stickwithuspodcast.gmail.com så kan jag skicka ett mönster genom Ravelry eller om du inte har Ravelry-konto så kan jag skicka det direkt i din mail. Ja, så stort grattis! Grattis! Och eftersom vi älskar att rivstarta så tänkte vi att vi skulle ha en liten tävling idag med. Och vi har ju utlått ja. ett fint pris, eller hur? Ja, det är inget dåligt pris idag. Nej. Eh, det är ju så att vi, eh, vi har varit i kontakt med Pickles. Mhm. Och vi Pickles. Det är vi. Och de har varit så snälla att dela med sig av böcker till oss. Jaha, hela två stycken. Ja. Och en eh, tänkte vi faktiskt att vi skulle recensera. Eh, vi tänkte ha en liten lång, Där vi sticker någonting utav ur Pickles böckerna. Och inte bara... Eh, man behöver inte sticka samma mönster. Utan alla tänkte nog sticka sin egen lilla favorit. Och är det så att ni vill haka på där ute- så drar vi igång en liten, lite lång grupp i våran uh, Ravelry-grupp tycker jag. Ja, vi startar en tråd där. Mm. Så är det bara att anmäla sig. Uh -huh. Och givetvis så behöver det inte vara något mönster i böckerna. Nej. Det kan ju vara vilket mönster som helst. Och boken som vi har fått, den heter Pickels pickelsfavoriter. Ja, det är uh -huh. deras senaste Vad har du för uh, pickelsfavoriter uh. i den här uh, boken. <laughs> jo, min uh, första pickelsfavorit i favoritboken är, heter Drömmeganser. Ja. Uh -huh. Och den är så himla fin. Som ett mål. Ja. Eller som i, en sockervadd. Ja. <laughs> I Pickles Angora. Jättevacker oh, är den verkligen. verkligen. Eh, och den är ganska enkel. Och det är ju faktiskt, det, de flesta av deras mönster är ganska enkla, men väldigt fina. Mm. Och det känns som att garnet kommer väldigt mycket till sin rätt mm. i det här. Och det är väldigt räta linjer och grafiskt men enkelt och stilrent skulle ja. jag säga. Jag har också en favorit och den heter Namnam Bringeberggränser. Det är ett fantastiskt namn. Och det är ett klassiskt björnbärsmönster då, som man kanske har förstått. Och den är också sticker i pyckesangora i en jättefin puderrosa färg. Mm. Ja, nej men den är jag nog sugen på. Den ja. är som jag. Den har lite puffarm och då vet jag inte riktigt om det är någonting för mig faktiskt. Jag tycker jag den är snygg. Den har på ett eller? fint ställe. Ja. Ja, kanske. Ja. Hade du någon mer förut? Lunegans, jag tycker jag. Oh. Och den är också i Pikus Ja, vi verkar gilla Pikus <laughs> Och den, den är slätstickad, väldigt enkelt. Med sån här, vad heter det? Drop shoulder? Jag vet inte riktigt hur man säger det på svenska. Nej. Sån här som hänger lite, mm. kan man säga. Och så har den rätstickade ärmar. Ja, det är väldigt fint. Det är en fin detalj. Verkligen. Och då, det är samma sak där. Garnet kommer väldigt mycket till sin rätt. Mm. Eh, och sen finns det väldigt mycket barnmönster i den här eh, boken. Eh, och ett som jag har fastnat mycket för det heter morosett. Och det är en klänning eller en tröja eller en tunika, Det finns olika varianter här. Eh, och det är liksom som ett sånt eh, honungsmönster eh, kan man säga. en honeycomb, ni vet. Eh, Bikupemönster. Mm. Eh, som är stickat med starka färger eh, mot vit bakgrund. Och så har man liksom gjort eh, lyftamasker. Så att eh, den vita kommer över de här färgerna. Väldigt bra att starta med. Ja, om man väldigt... vill lära sig flerfärgstiftning. För då behöver man tala på med flera färger samtidigt. Nej. Väldigt ja, fint. är jättesöta. Ja, jättegulliga. Eh, så som sagt, är ni intresserade av att vara med på en nyttelång. Så är det bara att eh, klicka in sig i Rubble-gruppen. Så ska vi dra igång den alldeles strax. Vi får se vilka mönster vi kommer sticka till slut. Men den andra boken då? Den som inte ska recensera? Ja, vi har ju en över. Ja, vad ska vi göra med den Vad då? gör vi med den? Ja. Vi låtar ut den. Ska vi göra det? Ja. Det är klart vi ska. Och vi gör på samma sätt va? Ja. Men, men kan vi inte låta dem gå in på bloggen och skriva sin mönsterfavorit från Pickles? Jo, absolut. I kommentatorsfältet. Så då kan ni hitta deras mönster antingen på Ravelry eller på deras hemsida. Pickles.no Ja. Mm. Och så skriver ni där vilken ni tycker om och... Uh -huh. Och sen drar vi vinnare till uh -huh. nästa avsnitt. Ja. Uh -huh. Eller om vi inte tar det till nästa avsnitt så tar vi det i nästa veckas show notes i alla fall. Ja, det beror uh -huh. lite på när det spelas in. Exakt. Men ni har i alla fall fram till nästa torsdag på er att uh, sätta upp er. Uh -huh. Och var hittar man, uh, eller var ska man uh, skriva upp sig alltså? På stickwithuspodcast.blogspot.com Jajamän, stickwitherspodcast.blogspot.com är en riktigt adress. <laughs> så som sagt, gå in och kommentera där och skriv vilket mönster som är eran favorit så drar vi en vinnare. Ja, och det var faktiskt allt för idag. Och länkarna till allt som vi har pratat om hittar ni såklart på bloggen, på stickwitherspodcast.blogspot.com. Och om ni vill kontakta oss så kan ni göra det antingen genom bloggen eller skicka ett mejl till stickwithuspodcast.gmail.com Ja, eller så kan ni kontakta oss direkt på Ravelry, antingen genom våran grupp eller om ni vill klicka in er på oss. Och jag heter ju Eddis blogg och Maria heter Maria Olsson Nix Och sen har vi Anna som heter With Music och Emma som heter Eka Design. Vi vill också tacka Anna och Heidi på Pickles för att de donerade de fina böckerna. Och Pickles hittar man på www.pickels.no. Mm. och sen är det väl bara att säga ha det så bra nu till nästa gång. Glöm inte bort att tävla. Och eh, ja, och glöm inte bort nästa fredag för då ska Anna och Emma eh, prata om hur vi hade det på stickfest i väst. Och det vill man ju bara inte missa. Nej, Nej. och glöm inte av att bli medlemmar i våran Ravela-grupp Nej, och glöm inte av att ha en fantastisk helg. Och vecka. ja. Så hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Ha det så bra nu. Hej!